الف لام میم را الله کو ی د معنا او په مراد تل کا یا تل کتابه دا د کتاب دی او الزی هوا انزل الیک اشرا لے گله شوی تا تام ربک الحق او استا رب د طرف نا حق کتاب دی ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن ډېر خلکو نه ایمان راړي الله الذي الله عزته رفع السماواتي چ پورته کړيدي آسمانونه بغیر عمد بغیر دستونو ترون ها چوین يو ګورې تاسو دلرا ثم او بے استیوا کڑی دا برا د پارشبانی دخپلشان مطابق و سخرا شمس والقمر آتا بیکڑی دن و روز پگمئی کلن دا تولی اجری روانی لیجلی مسمع آترانی تی مالومی پوری یو دمبرو لمرا تدبير كوي ده هر يو كار يفسل یو الاياتي واذهوي اياتنا لعلكم دير پارچيتا سو بلقا ربكم لملاقات درفتا ستوقنون يقيل الساعه وي هو الذي دل الله ازات مد الارضها چراخ کلی دزمکا و جال فیها او گرزولی دي پدی کی قرنا و انہارن و نهرنا و من کل الثمرات یو دار قسم میں اونا جال فیها گرزولی دی پدی کے پیداکلی دی پدی کے دو دعا یو غشل لیل اغن دویش باور زیتا یوغش اللیل النهارا اغن دویش ان فی ذالک بیشک پا دیگیل آیات خام خانشانات دید الله د توحید لقوم انداغ قوم نپارا یتفکرون چه غی سوچو فکر کئی وفی الارد پد مکا کی قطع متجاورات دکری دی متجاورات یو بل سر جخت جخت اے وجنات باغ ندی من آناب دانگرنا وزرع فصل ندی ونخیل کجری دی اسفنوان باز وغیر فوانین او بعضې غیرې ګړېته نو والديیسقااس کوشي پهديبانې بما واحدین او بو قسمه وونفضلو بعضدوه غالې ورکګ بعض د تعله بعض په بعضبانې ف او کولی په خوندو کې ان فيظ ک ب ش پهدي کې خا م خا د قدرت لقوم دا قوم نه پارا يعقلون چه دا كن كاردي وين تعجب کتاجب کتف عجبن قولهم نتعجب علد وناد ذوي دیسوي ایذا کن ترابا آیا کلچشم غ خوري ائنا لفي خلق جديد نویا موږه به بیااپې دا کړی شو خاامه په پ داش نووي سره ولا کل نه داه کساندي که فروبې ر هم چې د ان کار کړی د خپل رم نهلا کل اغلالو دغه خلکتهکوونه به واچلیشي في انا قېهم په سټو د کسان حابون نارې خاون دا نوردي، هم فيها خالدون وی بري پدې کې هميشه ويستعجلونك بالسياتي تلوار سره غاړې دیتانه پتا پتا دې سره غاړې کا نازاب قبل الحسنات مخذنه کې کولونه مخفي ایمان ورو ودوینه وقد قد خلق او حال داد چې تیر شوي دي من قبلهم مخنا المفات عزابونه عذابنا ک وإن نه رب کب شفستالهزو مخفررت خاامامخه خاون خا خا د بخنی لناې خلکو کا لازولمهم سره د زلو ددي وإن نه رب کب شفستاله شدید د خام خاص خذا ابو علوي ويقول الذين وياك سان كفروا كافر لي لولا انزل عليه اول يرالغلي شنه پدي پیغمبر واني اول را نازل له نشي پدي پیغمبر واني ايتو من ربي يوم نشانه او معجزه طرفه ضرب دهنا انما انت منذرن बेशक تی ار ورکه اونگه ولکل قوم هاد او هر قوم د پار دے ہاتھ دعوت ورکه اونگه لار سم اونگه الله یعلم الا پوہیما باسوانه تحمل کل سہ چ حمل اخلی غل ہر یوزنا وما تغیز الارحام او هغا چی کم ایی رحیمنا وما تزدادا وغا چی زیاتایی وکلو شی نر یو شی عنده دا اللہ سر بمقدار پخاسا دا زی سر دے عالم الغیبی پوها پو او پخار او بانی الکبیرو دیر لوی دے او پورت دے سوا منکم برابر دي تاسو نه پېلم د الله رب عزت کې مناسوک سر قول اپ چې پټوي ویناو ومن جهر به او غسوک چخکار کوي به هې ومن هغه غسوک هو مستقيم باللیل چې غوي پټه پټی دن کې رښپه وسار وینب په النهار او خاروی سرغنې غرزی دن کې وېد ورزه لهو معقبات د انسان لپاره یو بل پر سیراتن کې فرشتي منبنی ده مخ کې او واندی د انساننا ناو من خلفی رسل زنه يحفظونه يفازت کویدو من امر الله وجد حکم الله نا ان الله اش قال لا يغيروا لبدلي ما ه نعمت وعافيت بقوم تشکڑے په یو قوم حتى یغیروا ترجه بدل کی دوی ما ها بنفسهم چی په نفس نور وی په سبب د ګناهونو و اذا اراد الله بقوم کل چه رادوا الی الادی قوم بارک سو ان تکلیف د فلا مرد له پس مشتاوا پس کوم کے داغه او مالهم او مشتا دیر پارمندو نی سیوا داللہ نمو او بل سوق ساتن کے هو الذی دغالا ذات تی یری کوم البرق اچ خین تا سل خوفا دپار د یری وتمان او دپار د تمیم وَيُنْشِئُ اوصه وقال او کې دا کوډ الله وې قال درنی دریم ووص هورادو تصبی هوای رات فرشته به همنی سر دستانې د الله نه والملائقتو نې فرشتې تصبیحات من خفتې ی دیری د ويرسلوا سوايق ارا لي لا تنذرون فيصيب بها <كتب> نورسوي دا رسوي په دې سره مڽ شوا چاله چو خخشي واه م جادلون في الله او دويل دا کا سران جگړی کای في الله توارد دین او توحید الله کی وهو شدید الملحال او د الله سح قوت لهو دعوت الحق دے اللہ لرہ رابلل دارشتینی لهو دعوت الحق دے اللہ لرب لزت لر دعوت حق دے دے اللہ لرہ رابلل حق دیت والذینہا کتان یدعون من دونی چدا مشرکان رابلی الہود دے اللہ نعا لا یستجیبون لہم قبل والی نشی کولی دوی دا پارا بی شین پس سی سرا ایلا کب آسوی تی کفیهی مگر پشان دا غچا چه غوگ دکری وی کفیهی ورغوی خبلی للمائی و بوتا لی ابلو غدو پارا چرورسی گی دعو بفاہو خلی ددتا وما هو ندی دعو ببالغی رسی دن کی خلی ددتا وما دوعاول کافر نه نه د بلونه د کافرو الله ف دولهل آل مګر په تاوان کې په بربای کېول الله خاض اللهپار رایسجددو سج د کوي تادار دي من هغه مخلووقات چې سناواې چې پاسمانو کېول ار پهزموکو کې تو ان ځنی په خوشحالی سره طوي وکره او ځې په مجبورئ سره وزلالهم او سوری دیدو مخلوقاتو اللہ لسجدی کئی بالغدوی والعصال سہر او مازگر قل ورتوائی مر رب السماواتی سوک دے پالن کے داسماننو والارد یو دزمکو قل اللہ ورتوائی چی اللہ رب رزت قل وائی افت تخزتم آیا تاسو نی ملي دي د خپل ځانونو لپاره من دوی علاوه دی الله انا او لیا ا دوستانو مددګاران لا ایم لیکونا هغه مالک ان دوی لپاره انفس د خپل ځانونو لپاره نفع اند فاید رسول ولا دورا او نذر دفکول قول ورتوي هل یستوین اعماء برابر د الون والبشير الیدونکه ام حل تستو الظلماتو آیا کبرا بردی تیرے و النور و رنعا ام جعلو للہ شرکا بلکہ گرزو لی دید مشرکانو اللہ لگئی صداران خلقو کا خلقی ہی پیداعش کرو لی اغیی کا خلقی ہی پشاند پیداعش دا اللہ فتشا بحل خلقو لوګډور شوې پ داې شم پرې مشرقانوبانې قل الله ورتهوا چېله ر ل زت خالی خوکلیشي پ دا کوون کې داوشې وهول واحددو داله یو دلقار زوره ورد انګله رالیږ من نهسمماې د بره طرف نه مع پسالۃ ودیۃن پس ابہی گندی او وئی خورنا بقدرہ عاد خپل برابر فحتمنسلو نو پورت کی اسلو درياب زبدن زغرا بیا شو ومنع علی عرشن یوقدون علیه چې دای بنول کئ پاګی باندې خنار پورت کی یا یو قدون علیه چی دیگر موی اغیل را فی النار پا اورکی اید تغا احلیتن پارد لطولد زیورات دکالو او متاعن یاد پارد جورولو یو بلسامان زبدم مثلو پاغبانم زگوی پا مثل لگی کذالک یغرب اللہ الحق والباطل آ دارنگ بیانی اللہ مثال دا حق و دا باطل فان زددو هر چیز زدې فېذهب جفا لولارد شیدابې کارا فېذهب لارد شیدا جفان بیکارا ورزله شو وام ما ينفوا الناس هر چه غشه دي چه فائدور کوي خلقوتا فیم كف في الارض مغاطی شیکز مکرکی قوارق رب الله ولم سال دارنگی دانه یلا لِلَّذِينَ دَعَكَ سَامُوا مُقَرَّ اسْتِجَابُوا لِرَدِّهِمْ چَغَيْ قَبُل وَالَيْ کړه د خپل رب الْحُسْنَا خَاسْتَبَد لَغَيْ چ جنت وَالَّذِينَ هَاتَسَان لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ چَغَيْ قَبُل وَالَيْ نل کړه د دی الله چې کله حق تراب لولو لو ان لَهُمْ کچری شید ویل پاره چې پزنو کړي جمی ټول ومثله ماهو اوپا مثل لده سره نور مالو دولت مراج مکلشی لفت دو بهی ده ده پارا چه خدیه کیور کدینا کی مال ده دا زان دخلا صول پارا خو قبل بتنشی اولائیک دغا کسان دغه اخلاق و وعدات وال خلق لهم سوء الحسابه ده ده پارا بوینا کار کتاب او او هم جهننم ض pues. <S describes> د پاتې کې دوود بهجهنمې واد او بد د دا جنم فر شو الله من س آ من علممو هره غسوک چې هغه پوهیگی ان نظریل ایک چې یقین هغه دی هغه کتاب چېږلی شو د تاته میںرب د طرف نه حقکو د حق دیے حق کتاب۔ کمان دې کې دیشی پر شان دا چا هو ا احمد څرګند نه انما یتذكروا دیشک نسیحت قبل اولو اولل الباب داقلنو داقلونو خواندان داقلونو سوق دي الینا ها کساند یوفون بعہد الله چی پرواله کوي قواد الله ولاین قذون المیثاقا او نعمت ای وَيَخَافُونَ وَالَّذِينَ عَدُّوا حَرَكَاتٍ يَسْأَلُونَ چدې پې وسکې ما هغه څه أمر الله به چې حکم کړه د الله د غبرکې یوسوالا چې دا دې دا کړي شی دا دې پې وسکړي ويخښون ربهم او یریګي د خپل رب نو ويخافون سوء او یریګي دې د نا کال کتاب نام <coughs> والذین عَدُّوا صبروا چغای صبر اختیار کړه یې ابتغاء دبارا د لټولو وجه ربهم دبارا د لټولو د مخضخ رب چې رب العالمین رضا شید الله دیده ارها شید واقاموا الصلاه و پابندی کړه د پا مصبه اني وانفقوا او مال له مما دا غمال رزق ماهم چې موږ رزق ور کړی د دوی ته کرهن پپټلګولې والانيه تنه په سرګندې لګولې ويدرون عذ فكوي دای بالحسنت السيئه بخا کار سرات سيئه بتکار لرا بديل لرا ويدرون دفكوي دای بالحسنتي پني کوي سرات سيئه لرا اولایک ادغا کسان لهم اقبت دار دوید پارا خان جام دا کور رستنی لهم دوید پارا اقبت دار خان جام دا کور رستنی ویم اگر رستنی ویم کورسه جنات و ادنین جنتون بیدا مشگره یدخلونه چه دیبو اردنش یغیتا ومن صلح من آبائهم او سوک چنے کان تیرشیوی دید دوی پتلارانو کے وازواجہن دوی پتی بیانو کے وذریات مو دوی پاولات کے والملائکت و فرشتیت خلون وردن نکی و پدی جنت یانو باننے علیہم پدی جنت یانو باننے من کل باب دہر دروازینا ورطبوائی سلامون علیکم سلامتی آدیوی پتاسو بانے بماس وبرتم پس سبب دا وا چې تاسو صبر کړو فنم اوق بندار فسخان جام د کور د اخرت دی فنم اوق بندار فسخان جام د کور د دی اين ها کسانین قزونا الله چې مات د الله مين با د رو د مضبوتوالي د دغی وادونونه یقونه پرې کوي کټ کوي معهوه الله ب چې حکم کلی الله پهغبانې والله دا چې دا د داکلی شي پې وس دکړ شي ویسیدونونه ف ار فسات خو پهزمکه کې دا کسان د ذی د پارب لا نه وی ولهم سو عدار او دوی لارا نا کور ده الله یصطر رزق الله فرا خویر رزق لم یشاء او چاله چخ خش وی او تنوی چاله چخ خش وی فریحون بالحیات الدنیا او خوشال ری دا کافرن پجن دنیا ومن ح دنیا او نه فِي د دنیا ف اخرتې په مقابلې داخرت کې الله متا مګ معبول غمېیدهقول لنا او هو کسان ک کا فروج کاافوي لهله آيَةٌ دلا لتون او را لږلی لِرَبِّهِ يَدْثَرَفُ دَرْبَ ذَنَا قُلْ وَرَتَوَا إِنَّ اللَّهَ يَدُلُّ مَن يَشَاءُ وَبِشَكَلًا غُمْرَاقِ يِچاله چخه غرش ويَهدي هدايت کَي إِلَهِ زَان طرف تا امن أنا عبد أغسوق چاغه الله ترا گرضي الَّذِينَ هَكَسَانَا مَنُوشُ مُؤْمِنَانِ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ او ویت مینانا سلیږي زړونو د دويتا د ذکر الله د الله په اړه چې ذکر الله معنا تفسیر قرتدي کوي به ذکر الله د الله او د ذکر الله د قران وکټم ان قلوبهم اطمینان حاصليږي دای زړونو ته به ذکر الله د په توحید باندې د الله په کتاب باندې اله خبر شي بدھکر اللہ دا اللہ پا توحین وانی دا اللہ پا کتاب تتمئن القلوب اتمینان حاسلی گی ذرنتا اللہ دونہا کسان آمنو چی مومنانی وعملو سوالہات ملونے کڑینی نیک توبا لهم خوشالی دا او خیستا زید ورت لودے قذا لے کدا رنگی ارسلنا کرا لے گلے منگتا فی امتن پی امت کے قد خلط چی بیشک تیر شویدی من قبل ہا امم مخیر دین اڈیر امتنا لی تطلو علیہم اللذی دید پارا چولو لی پدویبانی ها کتابا وحینائی لیگ چی وحی کرد منگتا تا وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کبید رحمان بادشانہ قلور توائے ہوا دغا رحمان ربی رب زمان دے لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت لائق او مستحق مگر دغا الله دے علیہ توکل تو پدی اللہ بانی ما بروساو اعتماد کڑے ویلیہ مطاب او دغی الله تو آپ کی دل زمان و قآن کې چلوې چې داقرآرانڅرت به هلجی بالو روانکې شو پهې بانې غروونه او قت عت بهلهوردو یا ټکي ټکلیګ زوله شو پهې بانې المک او کلمه به موتا یا خبرې کړی شو پهې بانې د سره نو بیام د ایمان نې راړي. بلللله الامر جميعا بلك الل له اختیار طول افلم يي اصل الذين ايان ذا ايان دي پوشيا کسان افلم يعلم ايان دي پوشيا کسان امنو المؤمنان ان الله يشاء الله دا که شرخ خشدن لا هذا الناس نخا مخا ہدایت دے کړه خلکو ټولتا ولا یزان اللذین همش بیا کسان کفرو چا کافرین تصیبهم چرسی کی ودیت بے ما پس سبب دا مالو صنعو چرې کړي دی قاریات تنگون کیا یا دار نازلی کی دا من دې من دارهم حتا ایت یو وعد الله تر دي چراوش یوعد الله چې فتح هم کی را یا ان الله بیشک الله لا يخلف المیعاد مخالفت نکوي د خپل وعدي ولقد استوذی بیشکته کې کریشیو د رسولان په پیغمبرانو پوره من قبل کتا نمخ کی فاعلۃ للذین نما محلت ورکڑوا کثانو تکفرو چکافرو ثم ما خستهم بیامران یولیو فکیف کانا اقاب نصرن یو عذاب زمام افمن آیا حوزاتو قائمون چی اغا ولار دے اغا محافظ دے اغا عالم و خبردار دے علا کل نفس وحریو نفس بانی بیما کثبت فسبو داوی چدی نفس کم عمل کرے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَوْ گَرُزُولِیدَ يَللَهِ استَذَارًا قُلْ سَمّوهُمْ وَأَتَوَاءَ سَمّوهُمْ نُمَنَ وَالَّذِي يَدْعُوهُ يَنِذِي دَيْسِ صِفَتُونَ ذِكْرُ کَئِ سَمّوهُمْ مَانَوَسِ صِفَتُونَ ذِكْرُ کَئِ نو گُرَئِتِ پَدِکِ دَاسِیو صِفَتِ شْتَا چَدَيْ بَعَادَتَ او دُولُہیَّت قَابِلَ او لَائِکِ لِمْ أَم تُنَبِّئُونَهُ بلکہ خبردار اور کوئی تاس اللہ تا بما پاسوانی لا علم چل نہ پوری پون دے پاوے منی فلرز ظلمک کی ام بذواہر من القولی یا کروانی پر سرسری پس دی و نانا بل زین بلکہ خاست کشید للذین دعاک سانن پارک فروج کافر دی مکرهم مکر وفر ادا ہوئی وشد عن السبيل او دای ون کڑی شی دی د سہی لارنا و مَی یبل لل واسو چلے گمران کی الی بلاری کی فما له منات نن وای دد پار سوک لار سمون کے لہم دی د پار دنیا پر زند دنیا کی و العذاب الاخرت خام ها عذاب دا اخرت شق درد وما لهم نبديل قرار من الله الا الى الله طرف نموا سوق بچكون کې چې دای وړ د عذاب نه بچي <تصفح> مثال الجنه التي مثال د جنته وعد المتقون چې د هغه وعد کړي شید پر زنګارانو سره دادا سي جنته ته جري چروان مې بهي ګو مم هارو لا نير محلا تو دباغا تو داغ ناهرنا او كل حدا دائمن مي وي دتي جنت با امشوي و ذل مها سوروي مي شي تلكدا جنت عقبل الذين اخري انجام دا کسانو استقاو چي غيزان د كفر او د گناهونو نه بچ ساتلو و عقبل کافرين النار او اخري انجام د کافرو برد جهنم وي وال الذي نهه کسان آېنا او مل کتابه چې ورکې د موګويته کتاب وی تا فرحونه غ خوحاله دي بما په کتابنظرې ل چرا لږلی شوي دیتاته منل غاډو بعضې د ډلو د دوینا منناسووکدي یونکې رو بعض چین کار د بعضې هغه نه چې حق راغلی ق ورتهه ان معمررت ب شکه حکم کړه شوی ما تا نه الله۔ دا چې زوی عبادت او بندگی به اواز الله کوم ولا او شریک دی هی کوم دی الله سره او شه د سيزونو نا اله ادعو دی الله تعالی ترابلل کوم اله معاب او دغی الله تا ور ګرځیدل زماري وکذالک ذار ان ان الله ران غلی حکیم حکمن د حکمت نرडक یا حکمن فسلقون کې عربیان پار بیجبکی ولئن اتباعتا ہوا اهم کچر تابیداری بیوکد خوایشات دو دیب آنما پس داغنا اکن بیتا دا پار من اللہ دا طرفنا دا اللہ دا عذابنا من ولین سوک دو سولا واقون سوک بچکون کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا ذُشَكَرَالِگلیو موږ پیغمبران مېن قبلګه مخکې ستانا او ځاننا لهموځاګن ګر هیلی موږ دې په رازواجن بیا نیو او زرریه او اولاد وما او ندی مشت دې مدي سهي مدي دررس دیو ته هم مرداه آرایات دا شرات لولو کی په موجي سر الله باذن الله مگر په حکمي جواد الله لكل اجالين د پاره د هرې اونې تي کتاب لیکو يم هو الله ما شاء ورنا الله چې وي غاري وؤس دته باقی پرې دي و کتاب او د الله سره اصل کتاب له اغه کتاب د الله سره ده راځي او ان نور ينهکا او کژ روحې ممتا ته با د لوی بازي عذاب نائدهم چې موږ واد کو د دې سره او ن توفین نکا وفات کتا ف ان مالک البلاغو به شک پتاونه تبلیغ ریوالن الیسا او پمغه باندې ریسا کتاب <تصفح> ولم یرو عیادی گورینا اننا نات الارضا دا اچرات للكوم غزم کتانا نقصها منگلی کوم من دی لرا کمیراول پدیکی من اطرافها ده طرف ند دینا دغال د دینا والله وحکم والله فی سلکیلا معقب لحکمهی مشتے سوکرت کو ان کے سوگ بدلون کے لو حکم یہ اللہ فی سلیل رب وہو سریع الحساب ود اللہ زر حساب کو ان کے وقدم کر اللذین بیشک امر فریب کلوہ کسانو من قبل من چھ مخ کید مین او فللہ المکر جمیا لخص اللہ نہ سزا مکر دٹھولا يعلم الله كل ما فيما passing taksib kull nafsin che ta sab kayi har nafsin wa ya'lamul kufaru zarbe che poh bashika quran liman uqbad dar che cha nar de da khirat khan jam liman uqbad dar che cha nar de khiriyan jam da khur da دار دنیا او دار الاخرت دواړه ته مراد دي ويقول الذين وياك سان كفروا چي کافر وی لست مرسلا مي تر عليغ لشه ته د الله پیغمبرني قل ويا كا خد الله کافر الله شهيدم بيني و بينكم غواقمن جماقمن او هراسوږ غوا دی چې دا فرصت ده له کتاب هغه جګری لنی یاټون مومنان او عالمان کتابو